Книга Левіт Розділ 19 Господь сказав Мойсеєві Промов до всієї громади синів Ізраїля і скажи їм Святими ви мусите бути, бо я святий Господь Бог ваш Кожен шануватиме свого батька і матір свою, і субот моїх пильнуватимете. Я – Господь, Бог ваш. Не звертайтеся до ідолів і литих божків собі не робіть. Я – Господь, Бог ваш. Як приноситимете Господові мирну жертву, приносите її так, щоб осягнути Його ласку. Вам можна буде її їсти того самого дня, коли принесете її, і другого дня. А що застанеться на третій день, треба спалити на вогні. Коли ж би хто усе ж таки їв її на третій день, то тому, що вона зіпсувалась, не була б боговгодною. Якби хтось їв її, узяв би на себе провину, бо збезчестив би річ, посвячену Господові. Він... Викорінився б з-поміж людей своїх Коли справлятимете жнива на вашій землі То не дожинатимеш аж до країв поля І не збиратимеш колосся, що попадало Так само з виноградника твого Не збиратимеш грон до останнього І грона, що попадали, не підбиратимеш Для вбогого і приходня покинеш їх Я Господь Бог ваш. Не крадіть, не брешіть, не ошукуйте один одного, не присягайтесь ім'ям моїм ложно, бо так зневажиш ім'я Бога твого. Я, Господь. Не визискуй ближнього твого і не грабуй. Не затримуй у себе наймотової платні до ранку. Не проклинай глухого, а перед сліпим. Не клади нічого, об що він міг би спіткнутись. Бійся Бога. Я, Господь, не чинитимете несправедливості на суді, не потуратимете в богому, але й не зневажатимете на багатого. Поправді, судитимеш твого ближнього. Не ходитимеш обмовляти поміж земляків твоїх і не будеш байдужим як буде в небезпеці твій сусід. Я – Господь. Не будеш ненавидіти брата твого в твоїм серці. Докориш щиро ближньому твоєму, щоб не взяти на себе його гріха. Не будеш мститися і не будеш злопам'ятним супроти твоїх земляків. Любитимеш ближнього твого, як себе самого. Я – Господь. Установ моїх, пильнуйте. не спаровуватимеш твоєї скотини з двох порід, не засіватимеш твоєї ниви мішаним насінням і не вдягатимешся в одежу з двоякої тканини. Коли якийсь чоловік зійдеться з жінкою, а вона повірена рабиня іншого, але не відкуплена, ані не випущена на волю, нехай буде покараний, та не на смерть, бо вона. Невільна. Він мусить принести Господові до входу в намет зборів, як жертву за провину барана. А священник баранам за провину відправить покуту перед Господом за нього, за гріх, що допустився, і проститься йому гріх, що ним згрішив. Як увійдете в країну і понасаджуєте всілякого овочевого дерева, то вважатимете їхні овочі нечистими. Три роки будуть вони для вас нечисті, не можна їх їсти. А на четвертий рік усе, що на них вродиться, буде святе, на хвалу Господові. Аж п'ятого року можете їсти плоди з них, і тим робом матимете більший врожай. Я – Господь, Бог ваш». Не їстимете м'яса з кров'ю, не будете ворожити, ані чеклувати, не підстригатимете кругом на голові волосся і не обтинатимете країв вашої бороди, не робитимете заради мерця нарізок на вашому тілі, ані не знакуватимете себе «Я Господь». Не збезчещуй дочки твоєї, віддаючи її розпусті, щоб і країна не розпустувала Та не сповнилась соромними ділами. Субот моїх пильнуйте І перед святиною моєю благоговійте. Я Господь. Не вдавайтесь до заклиначів мертвих Та до знахорів по параду не ходіть, Щоб не осквернитись вам ними. Я Господь. Бог ваш. Перед сивим волосом Мусиш підвестись І особу старого шанувати І боятимешся Бога твого Я, Господь Коли якийсь приходень перебуває в вашім краю з вами Не гнобіть його Приходень, що перебуває між вами Буде для вас, як земляк посеред вас Любитимеш його, як себе самого Приходнями, бо ви були в землі єгипетській Я, Господь, Бог ваш. Не кривдитимете на суді, в мірі, в вазі, в мірках. Вага вірна, тягарці вірні, ефа вірна, і гін вірний буде в вас. Я, Господь, Бог ваш, що вивів вас із землі Єгипетської, тож пильнуватимете всіх моїх установ, і всіх моїх присудів, і виконуватимете їх. Я Господь.